אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו. לא, לא, לא, לא, עושה את הבמה שאתה לא רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה.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 כרגיל מתחילים אה, לא כמו שאנחנו רוצים. טוב, לא כרגיל, אבל זה קורה. תסלחו לנו, מה יש? לא תסלחו לנו, אז מה יקרה? לא נעשה את התוכנית, נעשה את התוכנית בכל מקרה. שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, ברדיו קסם, 106 FM, ואנחנו מארחים היום את גלעד בן ליש. האיש והדרד לוקס. מי נמצא כאן? טוב, אם אתם uh, צופים בשידור החי, אז אתם יודעים מי נמצא כאן, אבל אם לא, אז אמירה, המפיקה שלנו. מסתתרת מאחורה. רואים אותה. אה, יוני בגן, שהוא אה, קצין אספקה ראשית שלנו. לא היום, אבל. לא היום, אבל. צהריים לא טובים. <תובן> אה, רובי, הטכנאי שלנו. עכשיו, במקרה טעינו בשירה שרצינו לפתוח איתו, זה דייוויד באוי. במקרה פתחנו עם השיר על so... בוב okay. דילן, כן? So... אבל זה לא מה שגלעד רצה, אז אנחנו נותנים את מה שהוא רוצה, והנה, גלעד יציג אותו בשתי מילים. אוקיי, השיר הבא קוראים לו "The Newly Brothers". שתי מילים, אין לי. רגע, רגע, גלעד, שנייה. לא, לא, בסדר, אני שומע אותו, המאזינים שלנו לא שומעים אותנו, זה כבר דבר אחר. לא שומעים אותה לדעתי. כן. אז אנחנו נעשה פה סוויץ' קטן במיקרופונים. בואו ננסה. בוודאי, בוודאי, הכל פחות. עכשיו פשוט... כן, עכשיו, עכשיו זה נשו קורה, נשו אוקיי. יאנ... The Beauty Brothers. The Beauty Brothers, שיר של דויד בוים, האלבום האנקי דורי, ותכלס כל מילה מיותרת, כי זה השיר שבזכותו הבנתי מה זה מסתורין, ומה זה גיטרה אקוסטית, ומה זה קסם ופחד שיכול להיות בתוך שיר אחד. יפה. בבקשה. ואחרי שפתחנו עם... בלאגן קטן, פעמיים, לא יהיה בלאגן פעם שלישית, ואם יהיה, לא נורא. אנחנו זורמים גם עם בלאגן. And we flatten the small children away And our talk was old and dust would flow through our veins and lo it was midnight back in the kitchen door Like the grim face on the cathedral floor The solid book we wrote what be found today. And it was talking time for the moon boyss, the Beaulie Brothers With our backs on the arch And if the devil may be here But he can't sing about that. On oh, we were gone. Real cold trade does We were sound turned on. thought we were fake now the dress is hung the ticket spawnwn the factor max that prove the factors melted down went oh, on the edging on my pillow you And my brother lays upon the rocks He could be dead, he could be not He could be you He's chameleon, comedian, Corinthian And caricature Shooting up high in the sky Beauty brothers In the feeble, in the bad Beauty brothers In the blessed and cold In the crutch-hungry dark Is where we've laid our mark Oh, and we were gone Kings of oblivion We were so turned on In the mind-warp of Israel I me place and back me I I'm starving for me the cry they Lea my shoes and door and love time might just slip away I, I Just for the die I please come away I just, just for, for the day. day. Please come away, just for אין לתאר. אין לתאר. פשוט אין מילים. וזה <laughs> השיר שהדליק אותך על <laughs> מוזיקה. זה, כל האלבום הזה, אחד האלבומים הראשונים הקריטיים, אבל השיר הזה היה בו איזה מסתורין וקסם שפשוט כאילו העביר אותי, הוא ועוד כמה דברים העבירו אותי לעולם שכל כך מסתורי. שנראה לי עד היום הם שלחו אותי לאיזה מחקר אינסופי עד המוות של התחושות שיכולות לצאת משיר אחד, כאילו, ומביצוע היה, של שיר. כשהמיקרופון היה סגור, אז התחלת להגיד שבעצם קנית מילון כן, בשביל להבין... כן, בגלל הארבום הזה ובעיקר בגלל השיר הזה לא הבנתי, יש פה המון, המון מילים כאילו לא כאלה שגורות ביום-יום בשפה האנגלית, שאני מאוד מחובר אליה מילדות, אז הלכתי לקנות את המילון אוקספורד. ילדים, אף ילד לא שומע את זה עכשיו, אבל זה לא להיכנס לגוגל, לרשום מילה, צריך מילון, לחפש את המילים, וככה למדתי אנגלית, ואני חושב שבזכות זה גם הייתי תלמיד מצטיין באנגלית, שזה דרך המקצוע היחיד שהייתי תלמיד ממש טוב בו. הרבה בזכות השירים, באמת. אני גם, לא בזכות ה... הרבה בזכות השירים. לא בזכות בית הספר למדתי אנגלית. גם אני לא. אבל יצאתי לא רע, וגם אתה... כולנו, נראה. <laughs> היום זה כבר יותר בעייתי, אגב, היום אתה אמרת, לא היום כמו פותחים גוגל, כבר אין גוגל היום, היום אתה... AI. AI, AI. אתה רק נותן לו הוא כבר, מ... יודע מה כן. אלבום, מתרגם לך אותו, ונותן לך כל הפה. אני עוד לא שם, אני עוד לא שם. לא יצא לי עוד להתערבות איתם. עכשיו נציג קצת את גלעד בן אלייש. שם המשפחה נשמע מוכר. אתם מכירים את כפיר. נכון. <laughs> <laughs> שהוא זמר, הוא מופיע עם uh, דני סנדלסון בין השאר. ואני הבנתי שהיום אתה מחליף את, בדיוק. את כפיר. בדיוק, כן, כבר המון שנים איכשהו יוצא, זה התחיל ב... אני טס לחו"ל לאיזה שלושה חודשים או משהו כזה, כאילו, הוא טס לחו"ל עם סנדרסון כן. לפני יותר מ-25 שנים. צריך שתחליף אותי שם לכמה הופעות, ואיך אומרים, עברו 25 שנים ואני עדיין... זה הפך אז לשנה וחצי, שהייתי קבוע, ואז כפיר חזר, היינו ביחד, ומאז אנחנו... זה כמו, מרגיש כמו משפחה כזאת. אתם גם מופיעים ביחד? מופיעים ביחד בהרכב שנקרא דני גידי וחברים, שזה בעצם כוורת. ושניכם ביחד? שנינו ביחד על הבמה בהופעה הזאת ספציפית, וחוץ מזה... לא הרבה, לא מספיק, אנחנו לא עושים פרויקטים משותפים ביחד מדי פעם. יוצא לנו להתארח את זה אחד אצל השני. יש לי אחלה שם בשבילכם. מה? זה בן ליישז? לא, אבל זה יכול לעורר קצת בעיות, כי יש מישהו שכבר השתמש בזה קודם, אבל צמד האריות. צמד האריות, הוא וואה. The lions, כן. מי רטש שמי, מי המציא את זה? אני מאמין שמתישהו זה יקרה. מתי שזה יקרה. אפילו שאנחנו כבר בני 900 עוד מעט, אבל עדיין יש לנו עוד קילומטראז'. כן. יש עוד דרך. אמיר, אבל אני ראינו אותך לפני כמה חודשים. נכון. מופע ברעננה, שהיה בעיקר 80's, נכון? לא רק, זה היה מיקס כזה של שירי רוק רול, רוק ופופ, מה-70's דרך ה-80's ו-90's גם. כן. זה היה מנסה שלך. זה היה עם החבר המאוד מאוד יקר. חבר אח שלי שקוראים לו רוביק רוזנברג, גיטריסט על חלל, אבל לא, בעצם רוביק לא היה בהופעה הזאת, סליחה, היה לא לו מחליף בהופעה הזאת, נכון? שחר המדהים. יש שני הרכבים שלי, ב... שאחד מהם זה, מה שראיתם קוראים לו The Vibers, שכבר אני לא זוכר כמה שנים, נראה לי שש שנים בערך, אולי יותר, שבזה מתעסק ברוק אנד רול, ופופ ורוק. ויש כן? לך הרכב רגל? יש את ההרכב, לא, מה שאתם ראיתם זה האקוסטי, יש גם את שמנגנים בו גם זיו ארפז ומיכאל אבגיל, הבסיס והמתופף הטובים ביותר בישראל מבחינתי, וחברים מאוד מאוד טובים ואהובים. ובנוסף לזה יש הרכב רגעי שכבר קיים המון שנים. זזה. זוז. זוז. זו דעתי שיש שם משהו עם זד. כן. הלכת לארגוזים, זזה. כן, זה הרכב שקרה באמת סוג של במקרה. אמרו לי, בוא תנגן איתנו רגעי, כי יש לך רסטות, ומי שם פתאום. זה איכשהו הפך להיות זה כבר איזה, לא יודע כמה, 15-20 שנה בערך. אז מה הקדימו את מה? הרסטות הקדימו את זה שאתה מנגן רגל. הרסטות לא קשורות לכלום, זה במקרה השיער שלי, וכולם חושבים שאני קשור רק לרגל, אבל אני ממש לא בא משם, זה מצחיק. גם הקהל שבא להופעות של זוז, כאילו, אני נותן לכם פה איזה תגלית, כאילו, ככה שאני, כאילו, אני שם לגמרי, כי אני מת על המוזיקה הזאת, כן? אבל ממש לא גדלתי על זה. לא גדלתי על זה רק הגיע יותר מאוחר בחיים שלי, ובאמת, בתור מישהו שעושה קאברים כל כך הרבה שנים, בערך מגיל 16, אני מופיע על במות, כאילו, ועושה קאברים. זה בן כמה אתה? אנחנו לא נגלה את זה, כי, כי זה לא, לא יכול להיות. חבר'ה, אתם... חמישים את, את, את, אתם תראו מה מגיע וביא. חמישים אז כן, אז אני כבר שלושים ומשהו שנה מופיע, כל הזמן. כן. איכשהו. אז מרלי הגיע יותר מאוחר, ומאז שהוא, שזה התחיל, כל הרגי הזה, שזה בעיקר מרלי, זה שירים שפשוט לא נמאס לשיר אותם. נכון. יש להם איזה קסם שלא נגמר. אני תמיד אומר שרגי אה, ובלוז, אתה mm -hmm. או חייב לאהוב אותם, או שאתה לא מסוגל... אה, לשיר יש אותם. מצב, יש עוד כמה דברים כאלה, אבל הרגי זה תדר, הוא פשוט... כל, כל הופעה מחדש, לא משנה, עשיתי את השיר הזה כבר 500 פעם, לא קרה פעם אחת שכזה... הסתכלתי על מקטר, אמרתי, טוב, יאללה, בואו נתקדם. לא קרה, לא כן. קרה בחיים טוב. לא. אה, טוב, אנחנו התחלנו עם באוי, ואנחנו ממשיכים עם עוד אה, יוצרת גדולה. מאוד. קייטבוש. הגדולה מכולן. שהתחילה מאוד צעירה, נראה לי בגיל 17. כן, כן, כן, כן, כן. אז בואו תגיד לנו מה אנחנו הולכים לשמוע של... מהאלבום אה, השני? Heart. כן, כי אין לי, אין לי את השאר בתקליטים, ואמרו לי רק תקליטים, אז לא הבאתי דיסקים. בוודאי, אנחנו מעט ענבינים. אז ליון uh, הארט, שיר uh, שפותח את האלבום, שקוראים לו Symphony in Blue. Simfone. בהצלחה למי שלא מכיר, uh, mm -hmm. כנסו לעולם אפיות, תעצמו עיניים ומובטחת לכם טיסה מרתקת מאוד. Okay. עכשיו... תגיד שגלעד די הופתע שהתקליט של באווי ניגן יפה. נכון, בוא נקווה גם שעכשיו זה יקרה. בוא נקווה שעכשיו, כי זה, אני רואה שזה בהוצאת פורטרט ולא יהיה מה. זאת אומרת שזאת ההוצאה הישראלית של קאטאוטים כאלה, ולכן גם הויניל הוא ויניל פריסבי כזה. מה זה אומר? זה אומר שאתה גם? יכול להחזיק אותו ולעשות איתו ביד, וואי, לנ... וואי, לנענע וואי, אותו, וואי. אבל כל זמן שזה מנגן, אנחנו לא נגיד מילה. לא נפתח לו שם... עין. תוכנית שלמה אולי רק על קייט בוש, כי למי שלא... תבוא? גם למוזיקאים וגם... כן, רק את זה שיש וגם... תקליט. אבל אני בטוח שלרובי ש... פה זה... ולכם פה הרבה... עזוב או... רובי, הוא... רובי הוא רק דיסקים. הוא, הוא מה, מה... <טע> מה, רק דיסקים. הוא מהקאט השנייה, אבל... אפשר לתת לה להתנגן בינתיים ברקע, למה לא? בדיוק אמרת שאם היה עוד תקליטים, היה חבל, היית אומר לה, הייתי מביא לך. לא נורא, לא נורא, אני בדקתי מפה פה, את מה שאני קורא לתוכנית על קייט בוש. <laughs> <laughs> אחת <laughs> אני לא יודע לקרוא לה בכלל. כאילו, היא באמת סוג של תעלומה. היא זמרת, כותבת, מלחינה, פסנתרנית. היא, היא באמת שינתה את פני המוזיקה, כי... אתה יודע, זה נדיר, קודם שמענו את באוי, אז אתה יודע, אתה שומע מוזיקה שהיא כאילו לא דומה לכלום, שהיא מקורית, אז אני חושב שקייט בוש היא אחת האומניות. לא רק, לא רק, אתה יודע, אם היא אישה או גבר, זה לא משנה, כאילו, אחד הדברים הכי מקוריים שקרו במוזיקה מאז, היא לא דומה לכלום, הקול שלה בכלל אין מה להוסיף, הלכנים שלה לא... באו מתקופת הברוק, אולי, מוזיקה קלאסית, שהיא הפכה אותם לפופ, ונגעה בכל ז'אנר אפשרי, והיא המציאה את הקול מחדש. אז היא גם, כאילו, כל מה שקשור לדמיון של ילד בן, לא יודע, 14 בערך, שמע אותה פעם ראשונה וחטף. שוק, אני פשוט לא האמנתי שיש דבר כזה. אחרי שמעתי את בבושקה או משהו כזה, פעם ראשונה, אני פשוט הייתי בריפיט, הייתי מתגנב לכפיר לחדר, כי לו את התקליט הזה, never forever, עם העטיפה המדהימה, אני זוכר את זה. כשהוא לא היה בבית, הייתי שם את זה ושומע את זה בלופים, בלופים כל הזמן, והפרצוף שלי פשוט הלסת על הרצפה, בתור ילד. אבל אתה יודע, בוש, הזה, כמו מה לא... שאמרתי על רגב ובלוז, או שאתה אוהב אותה, נכון, אני, שאלה, שאלה אני לך... הולך לאתגר פה הרבה היום, כי זה, הר, זה הרעיון, לא זה לה, להביא דברים מיוחדים. שבי אישית, כאילו, באמת, ברמה של שינו לי את החיים מקצה לקצה, אז הרבה בזכותה אני חושב שאני מוזיקאי. הרבה הרבה בזכותה. לעומת קייט בוש, שגילית אותה, אה? ג'ון לנון כבר היה שם, נכון, כי אני לא צריך נכון, לגבות אותו הרבה. נכון, נכון. אבל, קודם כל, האלבום הזה יצא לפני שנולדת. זה? 1970 אה, אז כן. עשיתי חשבון. כן, כן, כן, קצת. למה בחרת דווקא בשיר הזה? למה בשיר הזה? אז אם נגביר רגע ונקשיב בדיוק לזה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אוקיי, okay. אז בתור ילד שגדל באטיז לתוך הניינטיז ונגנב מנירוונה באופן מוחלט, כאילו אני מעריץ גדול מאוד, חזרתי לאלבום הזה, ואז הבנתי שבעצם נירוונה נולדה ברגע הזה ששמענו עכשיו. פה קורט קוביין נולד, כאילו אם עוברים אחורה ושומעים את הצרחות האלה, זה אני חושב שלנון היה אז... זה... במה ש... הוא היה קשור ל... ל... ל... לתורה הזאת של הפריימלי סקרים. נכון, ו... נכון. אבל הוא גם הביא משהו לעולם שלא היה לפניו. כאילו, אף אחד מי צרך ככה? אז בהקלטות ככה, אני לא חושב שהיה עוד מישהו שעשה את זה לפניו. אבל לנון, כמו לנון, תמיד ממציא, פורץ דרך וממציא ומשנה את החוקים. כי הוא הכין ג'ון לנון. שהרוח שלו מלווה אותי עד היום. אני חושב שאין כאילו שבוע שאני לא חושב על ג'ון לנון מאז שהוא... אני אפילו זוכר, הייתי בן שש, את היום שהוא נרצח. אני זוכר עיתון, ואני זוכר שהיה המון המון דיבורים על זה. אני זוכר שקרה משהו גדול ביום הזה. אפילו שהייתי... אתה א', זיכרונו? שמונה בדצמבר זוכר את זה, זוכר, זוכר. אז הייתי כבר בן שש וחצי. זה הגיוני מאוד שאני זוכר. ש... לא ידעתי מי זה, אבל ידעתי שקרה משהו מאוד... לא מגניב וגדול, כאילו שמישהו גדול מת. כשאני מדבר על מרצח. אבל כן, עוד אחד מאבות המזון של כל מוזיקאי נראה לי, שמקשיב עכשיו או חי פה בעולם, ומי שלא אז חבל מאוד. ממליץ בחום. אנחנו נשמע עוד קצת את לנון, ואנחנו כבר מכינים את ה... תקליט הבא. Well, well, well. אנחנו בכל הכבוד ללנון, אנחנו נגיד לו תודה על כל מה שעשית, גם בתוכנית, אבל צריך להתקדם. ושרק תדמיין. עזוב. לא, תחזור, כי אני לא... סליחה, אני פה עם ההופעה, הנה, הנה, מתקשרים אליי פה מההפקה, רגע. מתי אתה בא? מתי אתה בא? תגיד להם, אתה עכשיו? מה קורה קפאת? שנה הבאה. לא, אמרת לי, פרד מילאמן, אמרתי שרק נדמיין. ראיתי, אישרתי. אישרתי. הרגע, הרגע אישרתי. תמסור להם דש, תגיד להם שהם כולם מוזמנים לפה לתוכנית. כפיר ודני וכולם. ביי. יש לכם נשיקות בחזרה מלאה בוסקילה, מפיקת העל חלל. יפה. למי ש... יאללה, יצטרף רק עכשיו. גלעד בן-לייש כאן, ומכאן הוא דוהר במהירות הבזק לעוד הופעה של דני סנדרסון. ככה יצא. כן, אז... אנחנו נעכב אותו עד הדקה האחרונה האפשרית, זה בסדר. חבר'ה, נר שמיני היום. נר שמיני. נכון? כן. אוקיי, וואו, סוף אחד. זאת אומרת, עדיין פקקים על... בכבישים. לא יודע איזה פקקים, אבל... המון פקקים. אבל הבוקר היה בדרך לפה, בדרך החוצה, זה כבר סיפור. בדרך חזרה אנחנו נראה. בכל אזור שיש בו מאפייה פקקים היום, זה בטוח. אז אחרי ששמענו את ג'ון לנון, ולפני כן את קייד בוש. אנחנו נעבור לעוד זמרת. מדהימה. סרט שקוראים לה קריסי היינד. אוי, נגד. אגב, היא הייתה עיתונאית פעם. באמת? כן. אוקיי, אז את זה לא שמעתי בחיים. איזה כיף לדעת. מה זה עיתונאית? היא כתבה ביקורות מוזיקה לאנמי, נדמה לי. אבל לא הרבה זמן. מאייר מאוד היא הבינה שיותר כיף לעשות מוזיקה מאשר לכתוב על מוזיקה. מה אתה אומר? רובי. רובי שר, הוא מלמלת in the middle of the road. לא. בצדק. Okay. טוב, תמיד ב... לא? אני לא בטוח שזה... מבחינתי, הזה... מבחינתי... צודק. מבחינתי זה תמיד יהיה בראסינג פוקטס. למה? כי זה מהפעם הראשונה שלי בלונדון, ב-1980, תחילה ב-1980. זה אומנם כאילו שייך לסוף 79, אבל ב-1980 יכולת לשמוע את זה בקול חור בלונדון. אשכרה. ולכן... לא, לא ראיינתי אותה, לא יצא, אבל ראינו אותה. ראינו אותה פה בסינרמה. לפני כמה שנים? שנות ה-80 זה היה. אה, ראיתם אותה בשנות ה-80? איך היה? איך הייתה הופעה? ככל הזכור לנו היה בסדר גמור. בסדר גמור. וואו. אז קריסי איינד היא מבחינתי, אם יש מישהי שהמילה רוקנרול והיא התמזגו להן יחדיו, זאת קריסי איינד. היא חיה את הרוקנרול. בוא נגיד ככה. שיסטו uh, קור. Cool. בעל ראשון, ריי דייוויס, הקינגס. בעל שני, ג'ים סימפל מיינדס. מכל אחד, יש בת. אה, יש דור, שתי בנות. וואו. זאת אומרת, יש דור שני בפוטנציה. ל... להיות מוזיקאים מפחידים, כן. לשושלת של... מוזיקלית לשושלת אה, ל... רצינית, ל... רצינית מאוד. אז... טוב, אז השיר הזה שאנחנו נשמע עכשיו, שוב, אני לוקח, אתם גרמתם לי איכשהו לעבור על התקליטים ולבחור גם דברים שרובם, שרובם זה ילדות, ילדות, ממש ממש ילדות. לפני ה-MTV, אני זוכר את עצמי יושב בסלון בבית, בחורף, ופתאום היה איזה קליפ, לא יודע אם קראו לזה אז קליפ, איך שזה רק התחיל, של השיר הבא, שפשוט, עוד פעם, בתור ילד, זה מג'יק טהור. כאילו, לא רק ההתחלה שלו, זה כבר לוקח אותך לאנשהו. וזה נקרא... לדמיונות של כריסמס ושלג ו... וכל השאר. 2000 ואחר כך נספר קצת על, על הכיתה הטראגי של הפגבנדל. Let's go. שיר שמתאים בול לשבוע הזה, שבו אה, נחוג כריסמס ב-25 בדצמבר. בול. ובתוכנית אה, שקדמה לזה ולעיתון קומה, אז אנחנו ציינו שבדיוק באותו יום פוליגר בן 75, אז זה... יפה. כבוד גדול. לא קשור, אבל בכל זאת אנחנו... אה... אה... אה... אה... אה... אה, אה, אה, אה כן, איזה עטיפה איקונית, אגב... אה? אגב, בחוץ לארץ מכרו את זה, קודם תגיד, רצ תגיד מה זה. אני, זה אלבום של הרולינג סטון, סטיקי פינגרס, שהעטיפה הזאת עוצבה על ידי אנדי וול. ויש שם ג'ינס uh, עם ריצ'ראץ', עכשיו ב... במהדורות המקוריות, זאת אומרת, ארה״ב, אנגליה, בעולם כולו מכרו את זה. עם ריצ'ראץ' נפתח ונסגר, אבל בשווקים יותר פרימיטיביים מכרו את זה עם צילום של ריצ'ראץ'. נחשו נא ילדים איזה תקליט יצא בארץ בזמנו. ברור שבלי הריצ'ראץ'. כן, רק <אז> ביבוא אפשר היה להשיג אותו אז עם הריצ'ראץ'. וואו. אבל סטיקי פינגר זה סטיקי פינגרס. אגב, היום הוא היה... אם היו מוצאים אותו, היה מגיע עם הריצ'רדש או בלי? אם? Uh, היה מגיע עם ריצ'רדש. <laughs> אני כן, גם חושב. כן. אם יוציאו את זה מחדש, הדפסה מחודשת. לא עכשיו כן, היא תהיה הדפסה מחודשת. כן, זה גם יעלה הרבה כסף. זה טוב, יעלה <laughs> הרבה, כי הריצ'רדש עולה יותר <laughs> <שירה> <laughs> מה... anyway, uh, אז בוא ספר לי על הרולינג סטונס. Uh, קודם כל, רולינג סטונס, זה להקה שהגיעה להם מאוחר בחיים אגב, אתה יודע ריצ'רדס, בשבוע שעבר, חגש, חגג, שמונים, שניים, ושתיים, כן. כן, הם החבר'ה האלה והם עדיין מופיעים. יש שמועות שהוא שותה דם של בתולות כדי... אוי לצל... ואבוי <laughs> לנו. <laughs> לא, לדעתי הוא פשוט, כאילו, <laughs> הוא פשוט קית <קיט> ריצ'רד, <קיד> הוא גם הפסיק לעשן, אז uh, כאילו, כבר, אתה יודע, נתן לו עוד 30 שנה. Uh, אני הייתי בהופעה שלהם לפני 25 שנים בערך, יותר אפילו, יותר מ-25 שנים בפריז, יפה. ושם חטפתי את הבעיטה מהם. הם נשמעים פחד אלוהים בלייב, לא ידעתי, לא דמיינתי שהם יישמעו ככה בלייב. ולהקה שהגיעה להם מאוחר בחיים, יחסית, ומה אפשר להגיד, זה המסיבה הכי טובה בעיר, תמיד, רולינג סטונס, אנרגיה של חיים, מתפרצת, חסרת פשרות, ובסופו של דבר, כמו שקית ריצ'רדס אמר, שהם הלהקת קאברים הכי טובה בעולם. נכון. זה מה שהוא אמר, והוא צודק, הם, הם לקחו את, את הם, הבלוז, הם התחילו ככה. למקומות uh, מדהימים. והשיר הזה, ספציפית, שבחרתי, שהוא mm -hmm. uh, can't you hear me knocking אני חושב שמשהו בגרוב שלו הוא מבחינתי המהות היותר מגניבה של רונינג סטונס זה זה זה מה שאני אוהב זה הסאונד שלהם שאני נורא נורא אוהב אז uh, עם הגיטרות האלה להתחלה אם אתם שומעים מישהו דופק כאן מקיש בדלת זה קיט רישארדס זה צ'ארלי וואטס עליו השלום זה ביל וויימן עדיין, לפני רון ווד, נכון, זה כבר בלי בריין ג'ונס, ומיק טיילר על הגיטרה השנייה, שהצטרף במיוחד להופעות האלה, בדיוק, לאלבום הזה. על רקע סולו סקסופון, אני חושב שזה קינג קרטיס המנוח, אבל אני לא בטוח, לא חשוב. על רקע הסקסופון והסטונס אנחנו מתקדמים, וגלעד, בן ליש, אורחנו, הוא לא רק מי שהביא לנו תקליטים, <laughs> <laughs> הוא גם שר. ועכשיו הוא יספר לנו על השיר שלו, שמיד מיד אנחנו נשמע. עכשיו עכשיו? עכשיו עכשיו. רגע. אוקיי, זה נראה לי ב-20, אני לא זוכר מתי זה יצא אפילו. 2020. 2020, 20, 20. וואו, עבר יותר מדי זמן, בקורונה. בקורונה, 2020. בקורונה השיר הזה יצא. והשם של השיר מתכתב לעובדה שהיינו פה בזה <laughs> אפוקליפסה? לא, אבל ככה יצא, זה בסך הכל שירה, עוד שיר אהבה. בסופו של דבר, מי שיקרא את הטקסט יבין. הוא נקרא, בקלות, ונקרא. The day that I die. דדי, דדי, דדי. ובכן, בואו נשמע אותו, השיר היחיד הפעם שאינו מויניל. קדימה, רובי, תן לנו את זה. נתן לנו את זה. שיר לא רצה... תראו, דברים כאלה קורים, לא רק מוינילים, והפעם זה אפילו לא מוויניל, אז נעשה עוד ניסיון, רובי, או, או מה? שניתן לגלעד לשיר את זה בלייב, לא? אתה יודע וואה. מה? תשיר את זה לייב, תשיר את זה לייב. תשיר <laughs> את זה וואה, לייב. אני יכול לעשות אולי חתיך, כי הגיטרה שלי פה. אז אתם יודעים מה? אתה רציני? אני לא חשבתי על זה. גם אנחנו לא, אבל הנה, אתה רואה, זה אז אני אגיד לכם עד שנשמע את זה בלייב בגיטרה, אנחנו נשמע עכשיו מתוך ארץ טרופית יפה. או-אה. את השיר הזה. עוד אלבום ילדות. עזור לי, עזור. ואחרי זה, אנחנו נשמע. עוד שיר ילדות מאוד מאוד מרגש, ארץ טרופית יפה. ילדים חייבים לשמוע את האלבום הזה. אני מסכים. אני מסכים. ואחר כך נשמע את גלעד. השמש נמך גם הוא השמש נמך גם הוא חזור. חזור, חזור, אני שומעת קול ציבור. Oh so השירים היפים ביותר שהשמענו פה היום, אני חושב, והיו הרבה מאוד שירים יפים, ועכשיו, עכשיו, גלעד בן לייש, בשיר שהוא כתב ושר, וגם ניגן בהקלטה על כל הכלים, ועכשיו, לייב, גלעד והגיטרה. אה, נעשה את זה רק כי השיר נקטע לנו מקודם איכשהו. כן. data I I will be נעשה חתיכונות ממנו. זה היה יפה. בסדר. זה היה יפה. זו החתיכה שהחזרנו. ומכיוון שזה היה יפה... יש עוד הרבה שירים שהם אמורים לצאת מתישהו, אני עדיין גדל. אני בתהליך. אתה בתהליך יותר מדי זמן, לדעתי. כן, אני יודע, אבל אני מנסה לחשוב על הדרך האפשרית כרגע להוציא את כולם אחד אחרי השני, ממש, ברצף, אבל כי יש לפחות עשרים ומשהו שירים. שרק מחכים לצאת. אני לא יכול לנגן אותם פה כי הם לא בחוץ עוד, נכון? אז כאילו, זה לא... אי אפשר לנגן. תמיד אפשר לעשות פרומו. לא, אבל זה כאילו פתאום, זה שיר שעוד לא בחוץ. אז נחשוב על זה לפעם הבאה. בפעם הבאה. נחשוב על טוב, אנחנו חוזרים לתקליטים, ועל המקול, פעם רואים מקול, במקום פטפון, כי זה עברית יפה. על המקול הימני מונחת רוברטה ג'ון אנדרסון. זה השם המקורי שלה? זה השם המקורי שלה. וואו, לא זכרתי את זה אפילו. ג'וני מיטשל בשבילכם. למה ג'וני מיטשל? למה זה שונה? למה לא? למה, למה, למה בחרת ג'וני? למה, למה זה שונה? אנחנו צריכים לשאול אותה, והיא קצת לא זמינה לנו שאת, עכשיו. אתה בטוח יכול להבין למה גם בלי שאני אגיד למה. ג'וני מיטשל, מה... <laughs> חברים, כל מילה מיותרת. אתה אומר... גם אחת האומניות הגדולות בהיסטוריה. אתה זמצ, אומר... מלחינה, יוצרת... נאמר כך. ברמות. קריסי היינד וקייט uh, בוש היו צריכות ללמוד מ... נכון. מי שהיא. בדיוק. בבקשה. השיר evet. הבא זה רק היא וג'אקו פוסטוריאס בלבד. בדואט מדהים. אז אנחנו לא צריכים יותר זה מדי. זה, אני לא שומע. זה? לא. לא, זה לא זה. אבל זה גם יפה. זה גם יפה. זה גם יפה. אז מה אנחנו שומע זה... שומעים? אנחנו שומעים שיר שקוראים לו Cotton Avenue. אז נמשיך מזה? נמשיך איתו גם. יש פה קול יפה. You got a place like that to grow you just have to go there if you got no place special well and you're just gonna no place Just the summer in the young blood Ripe and juicy in the young blood Teasing to go down to Cotton Avenue To hear the shiny, shiny music See all the shiny pebble dancing to it Anytime you go to Cotton Avenue If you've got a place like that to go, you know you've got to live in. If you've got no place special, well then you just go, no place special. That summer storm brewing in the southern sky By the time it hits here I'll be dancing high and dry A rhythm and blues on Cotton Avenue Poor boys will be hanging around outside in the street They got all the latest words, they're dancing to the latest beat While they are hustling inside and you are אם יש איזה מקום כזה, רק צריך ללכת לכם. אם יש איזה מקום אפשרי. המשך נענו. מה אפשר להגיד על, על, ה, על הדבר הזה ששמענו עכשיו? חוץ מוואו, איזה איכות, איזה רמה ואיזה יופי. Uh, אז את הדבר הבא שבחרתי, um, עוד אחת מהלהקות שחרצה זה את גורלי. מעבר חד. מעבר חד מאוד, כן. אבל מבחינתי כל הדברים האלה, הם כמה שהם כאילו לא קשורים, אז בתוכי הכל קשור אחד לשני, כאילו כל מה ששמענו עד עכשיו זה, זה מוזיקאים שאני, כאילו, אין, אין סוף לתודה שאני יכול להגיד להם על זה שאני עוד, עדיין בחיים בכלל, ועדיין עושה מוזיקה, ועדיין נושם. כי המון המון זה בזכותם, הם מחזיקים פה את התדר עדיין, בעולם. אז מעבר אחד מג'וני מיטשל ללהקה שכאילו, מי שמכיר אותי ממש טוב, ברור שלא יופתע, את לד זפלין, כמו שהייתי אומר, הנדריקס נגיד, שדווקא תקליט שלו אין לי, ועוד הרבה להקות רוב גדולות, שאני מעריץ גדול מאוד. אז השיר הבא, שדווקא אותו בחרתי, שהוא השיר הכי, כאילו, מוכר למוזיקאים, אבל לא לאנשים שמכירים זפלין. אתה, אתה בחרת דווקא מ, מה, מתקליט פחות, נגיד... מוכר, אבל אולי, לא אולי... ראשון, שני, שלישי, רביעי. כן. כאילו, זה... אחרי. כן. שיש בו כמה ליטי על של זפלין, אבל השיר הבא הוא פשוט... אה, זה, מה, זה גרוב, מתוך, מתוך House of the Holy. בדיוק. שיש בו ג'ון בונה מתחיל את השיר בעוד אחד מהיציאות ש... השאירו אותי המום להרבה הרבה זמן, גם בתור מתופף. כן, עד שהצלחתי להוציא את זה ספציפית. אז uh, עוד שיעור במוזיקה, בבקשה, מבית היוצר. אנחנו עם לד זפלין, the crunch. צריך להגביר. <laughs> עד הסוף, אל תדאג. ו... שתכניסו לאוזניים אטמים, או שתצטרפו אלינו. טוב, לד זפלין מביאה אותנו כמעט לסוף התוכנית. אז קודם כל אנחנו נגיד תודה, תודה לאורח שלנו, לגלעד בן ליש. תודה לכם על האירוח, איזה כיף פה אצלכם. ואנחנו הכרחנו אותו לחזור בעוד כמה תוכניות אלינו, כי יש עוד הרבה דברים שצריך לשמוע. בלי סוף. תודה לאמיר המפיקה, תודה לרובי הטכנאי, ותודה ליוני בגן, שנמצא כאן הפעם על תקן של לא קצין הספ... בקר ראשי, אבל... שנהנה מהשידור. נהנה מה. מהשידור, <laughs> ומשתתף פעיל. ואנחנו מגיעים באמת לסוף עם עוד שיר שגלעד בחר, mm -hmm. ומשהו שונה לגמרי. לגמרי. אז אנחנו... זו המטרה, לכפכף את האוזניים. אני נורא אתה אוהב את ליס, מש... ב... אוהב את ליס פרייזר, נכון? אני, אני אוהב את הסאונד של הלהקה הזאת בכללי, שהכרתי אותה מאוד מאוחר בחיי, ושוב, הנה עוד זמרת שהשאירה אותי בהלם, פשוט בלי לדעת למה. זה פשוט קסם. אז uh, פנדורה של קוקטו, <קוקטו טווינס>, טווינס, עם הקול uh, של ליס פרייזר, שאין כמוהו, עם הסאונד הזה שאין כמוהו, היה כיף איתך. היה כיף מאוד איתכם. מאוד. אז תבוא עוד פעם. נעשה את כל, ה... את כל מה שצריך שזה יקרה, ונביא עוד 500 תקליטים ועוד שירים. ובהצלחה ערב עם דני. תודה רבה. ומחר אני עם ילדי בית העץ, שגם לא דיברנו עליהם עוד מחר שנה הופעה בבנימינה. אני מה, לא ידעתי הפרויקט... שזה עדיין פעיל, זה הרי זה משהו ש... שיצא ב-2016 או משהו כזה. זה עשר שנים כבר, כן, קורה. אבל, ש... אבל. הלהקה עדיין מופיעה, כאילו שבע שבע עונות בחינוכית, פרויקט של uh, יאיה כהן אהרונוב, מדג נחש ואחיו רן, כן. ואנחנו, יש לנו להקה שעושה את השירים האלה כבר עשר שנים על במות בכל הארץ. הנה, יש לנו על מה לדבר. יש עוד, עוד, הרבה עוד הרבה על הרבה. ועוד זה הרבה. זה רק על קצה המזלג. אז היה כיף. בקיצור, אנחנו נאחל לכולכם שבוע טוב ובשורות טובות. וסוף חג חנוכה. וסוף חג חנוכה. מאיר ומואר. ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, גם בשבוע הבא. יהיה לנו כיף, ותודה שהייתם איתנו. ביי, חברים וחברות.